Перед готелем місцеві пацани запропонували нам придбати шмалюки. Богдан пригльмував: «Та ні, ми ще пиво, а багато маєте беруть?» «Іті ми живем, і ваще, ми в Адалазі сасвітязя, віддихаєм, ну, як тут у вас на фестивалі, дівочки хороші є? «Ми не відповіли». Коли я та Богдан устріли готельний кабак, то, попри застороги Матвія, що спізнимося, знову сілися до пива. Причому українського наголосила Ванда і захотіла теж. Матвій поки що був з нами. А я, оце виграла глиняний куклик львівського, тиждень ходила і цядькалася, нікому не давала в руки. Моє. Знаєте, так приємно отримати щось безкоштовно. Матвій куснув особливо ж безкоштовно. «Сьогодні далі пива ми свої писки показувати не думали». Побачивши таке, Матвій відкланявся. Богдан не вгавав. «А оце тільки повернувся додому, заходя з СБУ, службу по боротьбі з Україною, не хочеш поділитися, що робив у Польщі? Знають же мене, як облупленого, ще й може прослуховують телефон?» Кажу, збирав гроші на видання антипрезидентської «Дубнівської правди» і показав примірник. Це як співпраця з унсовськими побратимами. Ванда сміялася і вірила. Про що думала насправді, я допевнитися не міг. Погляд безгомінно михтів, міміка аж напирала, очі все таки швидше, як синя кора гірської сосни у морозовинках райдужної оболонки. Довгокоса платина, довгопала, пазюрі охайні і гострі, м'які плечі просто і по-жіночому збудовані, ніде і натяку на коржавинку». Богдан виламував в уста. «Подобаються мені, Ванда, твої ноги». «Безбрешеш? Чесно?» «Хочу лапнути і не можу». «У мене в одній пісні є такі слова. Яблуко та черв'ячок мають купу діточок. Не дочекаєшся». «Я поцікавився. Ти вже щось своє записувала?» «На студії ртуть». «Ага. Добре їх знаєш?» «Може». «Навчається на першому курсі. Знає англійську». Розумієте, замахалися. Усі ті метаналізми, дисперсна математика, алгебра, геометрія, функціональний аналіз, диференціали просто замахалися. Тому втекла, хоч відпочину. От хто мене тут пре, то це Богдан. Слухала наші заполітизовані теревені, обожнювала Стінги і не знала, що буде грати завтра. Не дивно, що це кмітливе дитя, ця крихітка мені подобалася норовом. Еге ж були підстави, які нагадували когось з минулого, юнака, яким я був колись. А втім, далі буде видно. Може, самовираження їй стачить лише до якогось першого ліпшого облому? Хоча нас не покинуло до останнього ковтка. І ми таки поплелися на третій поверх готелю. З шумливого велелюддя у кутку для відпочинку я зрозумів, що творчу майстерню Сухарлявого Бородання вирішили відвідати майже усі – Ванда приєдналася до своєї сусідки по номеру, до Моргухи, яку чомусь звали Оліщук. Хто хотів щось на гітарі показати, той вже показав. Пропустивши початок, я з'ясував, що між деякими співунами, як між поетами сцени, вже починалися тихенькі чвари. Музиканти з гуртів спілкувалися мирно, втім без особливої ініціативи, звернув увагу на середину, адже поза тим бреньканням мовою пішла за продюсування, що Матвія з Лілею найбільш і цікавило. Їм довелося щепитись стосовно зближення авторської пісні та попси. Ліля саме заперечувала попсу, коли невідомо де загаївшись, прийшла Яна. Стала з краю переді мною та Богданом. Матвій порівнював противагу автури і попси, як кавалерійську атаку поляків проти німецьких танків у 39-му. Стильно, гарно, але самовбивче. Для розкрутки все одно треба використовувати попсо попсовані методи. А то буде широка відомість у вузьких колах. Кому це треба? Яка користь глядачу, простому як двері? На це обізвалася О. Ліщук. Порівняння слушне. А хтось з хлопців отгримів. «Що, може мені співати російською?» Матвій перервав. «Ні, я не це мав на увазі. Однак моргуха знову. Хіба не все одно якою мовою співати? Серед нас тут не тільки українці». Матвій хотів їх зупинити, проте його випередив Богдан. «Маєте, пані, рідну мову, ну то й співайте». На це вона загадково і зірчасто шитому усміхнулася». А я тим часом додав. Бетман, приміром, як попса, зрозуміли і близькі лише американцям, а високочолий Фауст лише німцям. Іншим вони просто нудні. То до чого воно те все нам, простим, як двері українцям, аби своє подужати?» Коли я обмінявся з О. Ліщук поглядами, то її зірчистої усмішки вже не було. І ми, гадаю, запідозрили одне в одному непорозуміння. Счинилися катавасія, але Бородань віддавав цю стихію на розсуд молоді. Нехай вправляються, аби не мовчали про наболіле. Засилля попси, її мова, зросіщення і комплекс меншовартості. Шитий схилився до мене на вухо і голосно мовив «Твою мать ніханю!» Так голосно, що його почула Яна. Спочатку подумали, що буде осуджувати, проте вона лише глянула своїми афелієвими очима. Мене наче знову сколихнуло, і я пожвавішав. То, може, йдемо звідси. Богдан кивнув. Матвія вирішили не зривати, нехай говорить. Ви куди? Я не повернулася до нас вдруге.